שבזמן שהאדם מצליח, אל יחשוב כי מחוסנו נגד איסורים ופוענות. רק שישמור עצמו מאוד מגאות, ותמיד יבקש מהשם מטבח -H'm שיצילו מייסורים. וכן ברוחניות, בזמן שיש התעוררות בתורה ובתפילה וכולי, אל יחשוב כי מצב טוב זה ביראת שמיים ועבודה יימשך תמיד. רק צריך לעבוד בתפילה על השם מטבח -H'm שלא ייפול מן ההתעוררות.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 על כן אסור לשום אדם להתייאש מלשוב אל היהדות מחמת שהוא רחוק מאוד מה' נדבח בשל חטאיו ועוונותיו. וגם אם ירבח עשה שלום לפשוח, אל יחשוב כי אין לו כבר שום חשיבות אצל ה' נדבח. אדרבה, אדם זה שהתרחק ושב באמת, שיבתו חשובה ביותר אצל ה' נדבח, כמובן באות א'. כי על ידי ההתקרבות של אדם מרוחק, מתגדד יותר כבודו נדבח, כמובן בתחילת הסעיף. בעיקר ההתקרבות של הרחוקים הוא על ידי צדיקי הדור האמיתיים. היינו על ידי התקרבות לצדיקי האמת בקיום דעותיהם, כמובן בנקודי הלכות במקומות שונים. ג. החברים המקורבים לצדיקי האמת, ואוחזים עצמם כראוי בדרכיהם, צריכים להחזק ולעורר זה את זה ליראת ה' ולקיום התורה. בעיקר ההתחזקות שאיש את ראו יחזק, נובע מכוחו הגדול של צדיק האמת שאליו מקורבים. כי לצדיק האמת כוח גדול כזה שיכול לתקן אפילו את האדם הגרוע ביותר שלא יצא עדיין ממעשיו הרעים ולא נכנס עדיין לדרך הקדושה אפילו כחוט הסערה. אבל כבן שמבטל דעתו לדעת צדיק האמת והוא מקיים את סוטיו בשכל ודעת כראוי, יכול צדיק האמת לתקנו ולעורר בו רגשים של אמת שהתחדש והתגבר ויפנה ליראת ה' לקיום התורה.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 הוא יודע עד כמה קשה להכניע את תאוות ולבלי עולם הזה, ובפרט עד כמה קשה להכניע את ניסיון הגאות והכבוד המדומה, שזה עיקר עבודה. כמובן בליקוטי מוהר"ן, בתורה קרא את יהושע, שעיקר התשובה זו קשה יותר מכל העבודות. וככל שהאדם רחוק מן האמת יותר, כך קשה לו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 רק באופן שעל ידי זה יעוררו אותו ליראת שמיים כמבואר בתורה עזר מה לאלוקי בעודי. כי אם דנים את האדם לכף זכות באופן שאינו ראוי, אזי מזיק הוא מאוד. כמבואר בנקודי ההלכות רכות השכמת הבוקר הלכה א' עיינת שם. ה. כשצריך לעלות מדרגה לדרגה, היינו, כשאדם המחזיק עצמו מתחזק ביהדות כראוי.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 על כן צריך לזכור שאסור להיחלש בדעתו בעת ירידה, ואסור להתרפות לגמרי. כי כל ירידה עוברת על האדם שחפץ באמת להתחזק ביהדות. אין ירידה בגשמיות, אין ברוחניות, הן רק ניסיונות לבחון אותו, אם לא להתרחק מיהדות. ואם יתגבר בכל כוחו לאחוד עצמו ביראת השם וקיום התורה, אפילו בעת ירידה, אזי תהפך לו הירידה לעלייה גדולה כמוה בספר רבנו.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 מחמת שצריכים לעלות מדרגה לדרגה, היינו להתקרב אל השם מטבח ביותר, כמבואר למעלה, בשל כך מתגברים עליהם כל התאוות, הבלבולים והקומיות הלב וכו'. וכל זאת רק מחמת ניסיון לבוכנו עם מתחזק כראוי. על כן צריך בכל פעם להתחזק מאוד שלא ליפול מן הדעת מחמת ההתגברות הנ"ל, ולא להתרחק מיהדות מחמת קושי המנויות.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 צריך לדעת שכבודו יתברך ממלא את העולם כולו, ולית אתר פנוי מנה. אין שום מקום בלא כבודו והשגחתו. כי השם יתברך כביכול ממלא את כל העולמות ומקיפם. בשל זאת צריך כל אדם לדעת כי היכן שהוא מצוי שם, אף מצוי עמו השם יתברך ורואה מעשיו, מידותיו ותנועותיו. ואפילו מי שעוסק במסע ובמתן בין הגויים,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 ואם יתגבר כראוי, השם יתברך יעזרו בוודאי להשיג חפצו כראוי. י"א. צריך לדעת שגם אם נפל למקום הקליפות, היינו למקום נמוך ושפל כל כך שהאנשים שם רחוקים מאוד מן השם יתברך, במעשיהם ובמידותיהם, ונדמה לו לאדם שנפל למקום ההוא, או שכבר חלילה נפל למעשיהם הרעים, נדמה לו שכבר לא יוכל לשוב להשם יתברך.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 אבל לאחר מכן, אם אין לו מתחרט על הרע שעשה, ועובר עוד עבירות רבות, אזי השם יתברך מתעלם ומתכסה ממנו בהסתרה שבתוך ההסתרה. היינו שמתרחק כל כך מהשם יתברך, עד שכמה שחוטא אין לו מרגיש כלל כי חוטא הוא. וכשמתרחקים חלילה מהשם יתברך, בהסתרה שבתוך ההסתרה, קשה בוודאי מאוד לשוב מדרך תוהים.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 צריך לדעת כי אם מתגבר כראוי לשוב מדרכו הסרה, יכול לשוב ביתר שאת ואמת גדולה יותר אל השם ידבח. כי במקום שמצוי מצויה כאמור פתושה כמבואר למעלה. וכשיסגל להתגבר באמת לשוב אל השם ידבח, מן המקום הרחוק ומן המדרגה הנמוכה, אזי יתגלו סטרי תורה על ידו. היינו דעות אמיתיות מן התורה שהיו עלומות ולא ידעו מהן.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 או בעת שהוא רוצה לנסוע לצדיק האמת, שאלו היסודות לכל היהדות, אזי מתגבר בכל פעם יצר רע חדש, חזק, למונעו מכך. וככל שאדם נכנס יותר באמת בעבודת השם, היינו, ככל שהוא חפץ יותר לשוב ליראת השם ולקיום התורה באמת, מתגבר עליו יצר רע גדול יותר. על כן צריך כל פעם להתגבר, להכניע את היצר רע החדש המתגבר עליו. ומכאן נובע שלפעמים, כאשר אדם מתעורר לנסוע לצדיק האמת, יש לו תשוקה גדולה לנסיעה זו. ואחר כך, כאשר מתחיל לנסוע, תשוקה זו פוחתת. ולפעמים בהגיאו לצדיק נופל מתשוקתו לגמרי. כל זאת מחמת הסיבה מבוהרת למעלה. כי תכף להתעוררות הנסיעה לצדיק האמת, ממיתו את היצע הרע שהיה לו בתחילה. ובשל זאת, מתלקחת התשוקה לנסיעה.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 על כן מי שחפץ באמת להתקרב על השם יתברך צריך לדעת כי יוכל לזכות לכך רק על ידי התקרבות אמיתית לצדיק האמת ובגלל ההתקרבות לצדיק האמת צריך התחזקות גדולה מול המניות של העץ הערה שמתגברות ומתחדשות תמיד על האדם שרוצה להתקרב לצדיק האמת. כ"ו ישנם כמה מיני עצי הרע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 ואין לו זקוק לשום התגברות מול יץ הערה של עבירות חמורות. רק הוא צריך להתגבר כנגד יץ הערה מהדריגה גבוהה יותר, שהוא עדין יותר מן העץ הערה הפשוט, המפתה את האדם לעבירות תאוות גמורות. כי עליו מתגבר יץ הערה של גאות, כעס, עצבות וכו'. אבל העץ של רוב העולם באמת הוא שטות גדולה אצל אדם זה, שיש לו שכל אמיתי.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 כך מבואר בליקוטי ההלכות. י"ז גם בעניין התקרבות להשם יתברך מצאו יצרה גדול. היינו לפעמים ההתלהבות גדולה מדי חוץ מן המידה. היינו הפרזה בפרומקייט, יותר מן המתאים לאותו אדם, נובעת מן יצרה.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 אשר שורים עליו, והוא בצרה חס ושלום, צריך להתגבר מאוד להינצל מן העת צערה. כי בעת צערה רחמנא ליצלן, עת צערה מתגבר מאוד על האדם, כמו שרואים בחוש. כי בעת צערה רחמנא ליצלן, עת צערה מתגבר על האדם, ומביאו לכעס ולעצבות, ולהתרעם על ההשגחה. ולפעמים לכפירות רחמנא ליצלן, היינו להתכחשות להשגחה פרטית, שהיא גרועה מכל הפגמים. כי עיקר שורש העץ הרע הוא מגבורות ודינים, וצרות ויסורים נובעים גם כן מגבורות ודינים, של... מגבורות ודינים. שלכן בעת צרה התגברות העץ הרע גדולה מאוד. לכן כאשר אדם שרוי חס לשלום בצרה, צריך להרבות בתפילה להשם נדבך שהצילו אין מן הצרה, אין מן העץ הרע שמתגבר עליו בעת ההיא כמבואר בסעיף זה. י"ט גם צריך לדעת ולזכור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 עם ההרחבות והחסדים שהשם יתברך עושה עמו ולא להביט על החסרונות ועל הניסיונות שלו כדי שלא יפגיע לעצבות חס ושלום כמו שהאדמו"ר ז"ל מפרש את הפסוק בצער הרחבת לי היינו להתבונן תמיד בהרחבות שהשם יתברך עושה עם האדם בעת ואז ינצל בוודאי מן העצבות וצריך לדעת ולזכור כי החסדים והטובות שהשם ידבר חושה עם האדם רבים וגדולים מן האיסורים והצרות שעוברים עליו. כמבואר בדברי חז"ל, מידה טובה מרובה ממידת פורענות. היינו, הטובות שהשם ידבר חושה תמיד עם האדם, רבות וגדולות הן מן האיסורים שעוברים עליו. וברוכניות צריך תמיד עצמו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 ולדון עצמו לקו זכות. כמבואר בתורה אז אמרה, יש בה מן הכוח של עפר פרה אדומה לטהר טמאים ולטמא טהורים. היינו, לקרב להשם יתברך ולטהר מעוונות טמאים ורחוקים. אבל מאידך טהורים, היינו אלו הנוהגים בקדושה ובתאורה, עלולה העצה זו להחקם מהשם יתברך אם ינהגו בה שלא כראוי. על כן צריך להתבונן היטב. שעל ידי העצה של הזמרה יתקרב בכל פעם ליראת השם ולקיום התורה, ובכל פעם לתת תוספת חשיבות לכל נקודה טובה, ובפרט לחזק כל מעשה טוב. כ. ההתרחקות שקוראת לאדם המתעורר ליהדות היא למען התקרבות. היינו, כשאדם מתעורר וחפץ יתקרב אל השם יתברך, היינו, ליראת השם לקיום התורה, על פי רוב באים עליו דינים ואיסורים, אחמנא ויצלן, ומניות רבות וקשות, ונדמה לו כי לא יוכל לשבור מניות אלו. אדרבן, נראה לו כי השם יתברך מרחיק אותו על ידי המניות. אבל באמת אין הדבר כך, רק מניות אלו הם לטובתו מהשם יתברך כביכול בעצמו. לבחון אותו עם התקרבות זו ליהדותו אמיתית היא.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 חלק א', שעל ידי מניות וניסיונות מתחזקים ביתר רצון וחשק, אם נחשפים נכ... באמת לאשי מטבח. ובאשר המלחמה במיניות ובניסיונות היא קשה מאוד, מחמת זאת צריך לבקש תמיד מן אשי מטבח לנצל מהם, ושלא להתרחק לעולם מן האמת אפילו כשיש חלילה מניות. רק צריך להתחזק תמיד באשי מטבח. כ"א העצה להתחזקות היא הדיבור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 אזי יהיה מחוזק שאפילו אם נפל במקומות הרחוקים מאוד מן הקדושה, ישוב משם ליראת השם וקיום התורה. כ"ב <אז בית> צריך תמיד להתחזק במידת השמחה, כמובן בסעיף י"ט, וצריך להוות את השם נדבך, היינו להחזיק עצמו ביראת שמיים וקיום התורה בשמחה. ואם נופלים פעם מן המדרגה, היינו, כאשר מאבדים את הרגש ואת החשק לעבודת השם, כפי שצריך להיות, יש להתחזק עם ההערה שנשארה לו. היינו, ברור שהתנוצץ לו בזמן שהייתה בהתעוררות כראוי, ולא ליפול לשום עצות חס ושלום ולשום חלישות הדעת, רק להתחזק בשמחה ובהתרוממות המוח תמיד. ס"ג מישהו מעורב בנומות העולם?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 הן מצד עצמו, הן מבנה ביתו. הן ברוחניות, מתגבות על מניעות של תאווה ומידות רעות, ובפרט כאשר מתגבות על כפירות, שהן המניעה הקשה ביותר. כי המניעה הקשה והגדולה שבכולן היא מניעת המוח, כמבואר בספרי אדמוזל. אף על פי כן, אם התחזק בליבו ובדעתו באמונה אמיתית ובעריכת אפיים, כמבואר באמת באמונה, סעיף ל"ד, בוודאי לא יתבטל מפני שום מניעה ומפני שום מלחמה.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 וצריך להתחזק בחשק ורצון חדש כאילו לא התחיל מעולם בשום עבודת השם כי זה כלל גדול בעבודת השם מטבח שמי שחפץ באמת להחזיק עצמו ביהדות צריך להתחזק כל יום מחדש ולא להתבטל מפני שום מניעה וצריך לזכור שנשאר לו לאדם מכל העגיות והטרחות שיגע וטרח בכל חייו עלי אדמות רק מה שהתחזק בכל יום ביראת השם מקיום התורה. כ"ו כאשר אדם מתחיל להתבונן בעצמו ורואה עד כמה הוא רחוק מן הטוב. היינו, מיראת השם מקיום התורה. ורואה עד כמה מלא הוא בעוונות. יש חשש שיכול על ידי זה ליפול ולהתרחק כליל מיהדות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 צריך להיזהר מאוד ללכת בדרך זה, המבואר בסעיף הקודם כי זה כלל ויסוד גדול לאדם, החפץ להתקרב לה' מטבח. כדי שלא יאבד את עולמו לגמרי, היינו שלא יתרחק לגמרי מיהדות. והעיקר שיתרחק מעצבות וממראה השחורה בכל יכולתו. הן על ידי שיכיר בחסדי ה' מטבח שעושה עמו בגשמיות בבריאות הגוף ופרנסה, הן ברוחניות בזה שמוצא בעצמו מעט נקודות טובות, כמו למעלה. ושמעט נקודות טובות מצויים בוודאי אצל כל אדם ואדם. כי אנשים רבים רחוקים מאשר מטבח בעיקר מחמת מראה שחורה ועצבות, בשל הגשמיות או בשל רוחניות, ומחמת זאת נופלים הם בדעתם ומתרחקים מאוד מאשר מטבח. ומחמת שמרגישים את רחוקם הגדול מהשם נדבך, ומרגישים כי מלאים הם במעשים רעים ומידות רעות, ואין הם יודעים איך להתחזק, ומחמת זאת נופלים הם בדעתם ומתייאשים לגמרי, ואין הם מתפללים בהתוארות ובחשק הראוי, ואין הם עובדים את השם נדבך אפילו בדברים שמסוגלים לעבוד ולעשות. לכן יש להיזהר שלא לשקוע בשום עצבות ובשום מראה שחורה חס ושלום.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 ועל ידי שמתגברים ומתחזקים לשבור אורי ניוף, זוכים למוח זך ומאיר. ועל ידי זה מתהווים אצל האנשים דיבורים כשרים, לחיות נפולים ומורחקים. כי הדיבורים נובעים מן המוח, כמובן בפסוק מפיו דעת ותמונה. היינו הדיבורים היוצאים מן הפה הדעת והתמונה של האדם, היינו מהות המוח. וכשהמוח מאיר וזך, על שבירת אורי ניוף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 ולעוררם ולהרימה משפלותם. בעניין זה מצויה חוכמה רבה ושכל אמיתי, שאי אפשר לפרשם כלל. כאדם נופל ממדרגתו, היינו שמאבד את הרגש ואת החיות שהרגיש בעבודת ה' בכלליות ובפרטיות.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 שבאמת לאמיתה אפשר גם בנפילות וירידות כאלה למצוא עצה ותקנה לשוב אל השם יתברך, אם מקושרים באמת לצדיק האמת. כי ההתקשרות לצדיק האמת מעוררת את האדם אפילו בירידה ובנפילה הגדולה ביותר, שישוב אל השם יתברך. כמובאה בדברי האדמו"ר זיכרונו לברכה, "טעמה כי טוב לא יכבה בלילה נרא", וכמובאה ממוענת ז"ל, שאמר קודם הסתלקותו הקדושה כי אפילו בעל העבירה הגדול ביותר חס לשלום, אם רק יחזיק עצמו ברבנו זיכרונו לברכה בוודאי ישוב בתשובה ויהיה לו תיקון כך אמר בלשונו הקדוש וזאת העצה לאדם שנפל למקומות המטונפים והמלוכלכים שיחפש את השם יתברך היינו שינער עצמו בכל כוחותיו מעומק הנפילות והירידות מכל ההתרחקויות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 היינו, עם יראת השם וקיום התורה, צריך הוא יותר לצער עצמו על זה ולזרוק, איה מקום כבודו. היינו, שצריך להרבות בגניחות ואנחות על התרחקותו, ועל ידי שמשתוקק באמת להשם מטבח. היינו, על ידי זה שמצטער על התרחקותו, ומתחזק ביראת השם וקיום התורה בכל כוחו ובכל יכולתו, בכל המקומות שנפל בהם להתרחק מהשם מטבח. על ידי זה בוודאי יתקרב אליו בהתקרבות גדולה. וזהו עיקר התשובה של כל אדם, שיחפש תמיד את השם מטבח. היינו שיעקור עצמו ליראת השם מכל המקומות הנמוכים שנפל לתוכם, ומכל ההתרחקויות יטה עצמו ויפנה ליהדות בכל כוחותיו. ועל ידי עצה זו בוודאי יתהפכו כל הירידות לעליות. היינו שיתקרב בוודאי אל השם מטבח. כלומר, ליראת השם מקיום התורה בהתקרבות גדולה.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 הן מניעות מתאוות העץ הרע, הן מניעות מבני אדם. הן מניעות מדברים אחרים המתרגשים לבוא. על כל אלה צריך להתגבר כארי בדרך עקשנות כמוהה. וצריך לזכור היטב את מידת ההתחזקות כמוהה בסעיף זה, כי מידה זו נחוצה תמיד וכל זמן. י"ב <coughs> גם צריך לדעת ולזכור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 אזי חייב הוא להתחזק ולשמוח בזה שלא, שלא נברא גוי. כי המעלה שלא עשני נגוי אין יכול יהיה צערה לבלבל בשום אופן. כי מעלה זו נתונה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. על כן צריך לשמוח מאוד במעלה חשובה זו. ולפעמים אי אפשר להתחזק בשמחה כי אם על ידי ענייני צחוק וצחוק כמבואר בערך שמחה. למדי. גם צריך לדעת כי על אדם לעבור בזה העולם על גשר צער מאוד. היינו שצריכים לסבול בעולם הזה ניסיונות גדולים, סכנות, מניעות ומיני בלבולים מכמה עניינים. אך צריך לזכור שלא לפחד כלל, רק צריך להתחזק באשי מטבח, באמונה ובביטחון באמת תמיד, ואז בוודאי נצל מכל מיני איסורים כפי שמבואר בנקודי הלכות.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 ודן אותם לכף זכות וחפץ בתשובתם ולא בעונשם. אבל כאשר אדם אינו מתבונן כלל בדבר התרחקותו מהשם ידבח, ותמיד נוהג הוא בהפקרות במידותיו ומעשיו הרעים, בלי שום חרטה ובושה לפניו ידבח, יכול על ידי זה ליפול חסר השלום לצרות ואיסורים. על כן צריך האדם לדעת ולזכור שצריך תמיד להתחזק ביהדות ולפתוח בהשם ידבח שלא לעולם. כי יחמי השם ידבח ברובים מאוד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 עם המניות והניסיונות שאינם מניחין לו להחזיק עצמו ביהדות. כי מעט עירת השם וקיום התורה, שאדם חוטף שלל ממלחמת היצר, היינו כשהיצר מתגבר על אדם בתאוות, מניות וניסיונות, ואדם אינו בטל ומתגבר בעירת השם וקיום התורה בכל יכולתו, אזי דבר זה חשוב ויקר לפניו יתברך יותר מהעבודה שהיה עובד אותו אלף שנים בלי יצר הרע. מכל העולמות נבראו אך למען האדם וחשיבותו של האדם היא רק בגלל היצר החזק השוכן בקרבו המתגבר עליו להרחיקו מירת השם וקיום התורה והוא מתגבר להכניע את התגברות היצר ומחזיק עצמו ביראת השם בכל יכולתו הרי זה כאמור חשוב ויקר מאוד אצל ה' מטבח וכאשר האדם מתגבר כראוי ה' מטבח יעזרו להכניע ולהנצל ממנו בשלמות. כמבואה בתהילים, השם לא יעזבנו בידו. היינו, שאם האדם מתגבר כראוי כנגד היצר, בוודאי השם יתברך לו לא יעזבנו ויצילנו ממנו בשלמות. ל"ח. היצר המתגבר על האדם ומעוררו ומפתהו לתאבות, חטאים ועוונות. ואפילו שהאדם אינו שומע לו ופונה מימו,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 אזי לא יפול האדם על ידי זה בדעתו. היינו שלא יתרחק על ידי זה מיראת ה' ומצדיק האמת. כי לפעמים הוא סימן שנתקרב אל הקדושה, ולפעמים זוהי טובה גדולה עבורו. מ. מבואר בכל ספרי האמת, ובפרט בספרי אדמו"ר שאין ייאוש בעולם כלל. היינו, כשאדם רואה ומרגיש שהתרחק מאוד מה' מטבח,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 ומונח בשאול תחתיות חס ושלום. הן מחמת יצרו הרע מתגבר עליו ומביאו למעשים רעים ומידות רעות. הן מחמת שנפל והתערב בין אנשים הרחוקים מאוד מראית ה' וקיום התורה. ומחמת זו נפל למעשים רעים ומידות רעות, כמבואה בתהילים, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. היינו, כשמתערבים בין גויים ובין ישראל להבדיל, הרחוקים מראית ה' ומרשיעים במעשיהם ובמידותיהם,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 מכל התרחקות ומכל מיני נפילות וירידות, חס ושלום, יש לזרוק ולבקש רחמים מהשם ידבח. להינצל מנהל צערה ולהתקרב ליראת השם מקיום התורה. ולא להתרפות מצעקה ותפילה בשום פעם. אך הכל יהיה בסתר ובצנעה מחמת כמה טעמים, וכמובע בבסוק, והצנע לכת עם אלוקיך. ותמיד לבקש ישועה ורחמים מהשם ידבח. והעדה זה יעזור השם מטבח בוודאי לשוב ליראת השם ולקיום התורה כראוי. מ"ג אפילו בשאול תחתיות, היינו אפילו מי שהתרחק מאוד מהשם מטבח, ונפל למעשים רעים רבים ומידות רעות. צריך לזכור ולדעת שאפשר גם שם להיות קרוב אל השם מטבח.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 על כן חייבים להתחזק בכל היכולת לבקש תמיד רחמים מהשם ידבך, להינצל מן העץ הערה ולהתקרב ליראת השם כראוי, כמבואה בסעיף מ"ב בלשונו הקדוש של רבנו ז"ל, שהעיקר הוא מבטן שעוד שיווהתי. ומי שיקיים זאת, בוודאי ייוושע ברוחניות ובגשמיות.